Nous nous sommes battus en 1990 pour la création et nous nous battrons aujourd'hui pour le maintien de ce service public indispensable au quartier. Serviets publics, commerciaux privés, les commerciaux, les commerciaux, les commerciaux, les commerciaux et les commerciaux. Il est hors de question d'aller chercher nos colis et notre courrier à Carrefour market. Aujourd'hui, la poste, carrefour au Marquette. Demain, l'hôpital, ça sera Leclerc. Irene Irizari, hogeita bosturtez hor zen, argera egiteko, bera ausoko erritarrei, zerbitzu publikoaren interesa, eta zentralitate behararen adibide hona da postabulego unena, auzoko erritaren topaketa topak eta gune eta zerbitzuek arle izanelarik beti, beste komertzioen ondoan. Peio duruti, auso hortan bizida, horrein dela berrogei urte, eta bera ere, en lagunekin, lanean haritu zen garaian, postabulego hori sortzeko. Badakigu zirrala, Xuxa gure zerga dira ezkenean, ez dela ez de funditzekotan. Baina jaleire zerbizu batek ez du prezio bakarrik antabiltatia behar du, biziak du eta kartiel batean. Ordean, hobe da jok. Enbezizamen diagetan demezela joktan egitea, gero ondotik kalteak gutiago dira. Gumerikatu bebera, jendek sortu zuten. Eta ez gira bekeri galdatzare, gira ere partai dut. Behar dugu, partai hartu eta gure beharreri behar bostu meiten duten zerbitzuak, gure geindira ere, beharratu dugu, guk, sortu. Partai dugu, uste dut. Azar da onduko eta pardian, zeinen duzia? Onduko egunetan, atsikoko du gure presioia, uh, duat ez edo bestez, galdatzen dugu eta rekontrobatzu, zable horiek ilan. Akorgira, behar dugula egerrik ilan, solizioniak uh, ikertu. Eta badirela Badugu esperantza handia esan jendek beretua dute zerbitzu hori. Eta hemen bizi duguna, bizitzen da eskola herri beharnean, edo, edo beste tokitan Beherrezko gauzak, behar, gauza, behar dira bentean nitu. Ez da bekarik sosa sorsaren historioa. Eta Hauzap ezaikin eta zerbait egin gauzik. Nah, Horai e, e, ba, dugu sustengua behar dugu, banan, e, akuratuko ditugu, preš, prešeski, beren e, egimideak, horrean ezaglizaten. Oartu ziste zerratzen zela, zerratuik maita, egomaitazan maitastez? Zomitastur, ba, ikusten ginoen, eh, joko tria da hori. Azkenean hasia ziren, zometi labete, emeki emeki, ustakuriak e, atxe banez, ez erabete etxiritzen hau, ordean klientak zerri egiten dute, etortzen zirira, eta Borta etxia delarik, dugu irrisko hartuko, be joan dira kamporat. Ordean, berek baliatzen dute, ba, kriantelakutiko da. Baina denak ezazen ez dute, errenen dokute, orai, ba, dugu etxiko ez. Hamabe horren hastean irikiko dugu. Baina hamabe horren horrek ez dakiko zoinegunez eta seten horrez. Ordean, nondi naho zerbitzua egina izan da dime herdemizela. Eta horrek ezekerzen du, ekarriko du, errenen du. Jokutria baita, ekarren du, ba, jendek ez dira gehio eldu. Denak egiten dut uste, espagatzeko berenak zabilitatetik. Que l'Educación Populaire, l'ensemble de la vida asociativa ki ha creé sete opost, a l'epoca nos ditean neuf asociacións de quartier d'una manera complementar, ki agizon por l'interés general. Ehun bat manifestariziren hostilalgo izan polo behirizeko plazan, hauzo baten giroa, xenditzen zen, tartean, laro gehi urte dituen Angel Iratzoki, zendako etorri den galdegin diogu. Posta behar dela txiki hemen, kartiera ahondia da, eta ainitz adineko bagira, eta nik ez dakitu eko masinekin aitzen e, gauzak iten. Eta hor et naiz haiz batzutan timbrentza bakarik, baina behar hor duan, hor behar da. Ez, ez, ez dakit zer egin baina hain eh, iziende bada, polo hor Nesesario da, espada egun guziz ere, egun fi, fixoatzu izatea, hori da nere... Zue hemen bizizira, bialo. Nola? Zue hemen bizizira. Ba, ez dantean behu eta ma joxte. Saratik eto gian, da polu be hisen baina ez uh, mm -hmm. atzemandusu sur le quoi basan... ba san ordon la gonduz hemen baina has silabe de l'accord battimendo ortan naiz nice, bez mm -hmm. beldon oxjan behaitama hozte mm -hmm. <laughs> Eta baliatzen zenuen, elduzida usu posta datu? Ah, ba, orduan, orduan ba, eh. Fena, le eta, emiziartan, eskin nue lai ni hori eta gauzak hemen berian izatzea zigari ongi atxemanuen. E naiz hiritak behilak aturzeko eta hemen izatea, nahi noemete, etorri, errateko behartzela e atxiki. Eri tipi bat bezala da hemen? Ba, nik uste, agur, No, duko <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh, egitepiz eh, bat zen besala baina. No? Ba, ba, nikuste, ba, lemisian Le oh, no, no, no. aujaxitikian dituela hemen basien dantsa irakusten dio ziozkaten eta uh, multxuka eta euskaldun dantzak iten zien hartetan yanetan edo besteburuetan eta gero bazen mendian ibiltzeko nola eskoraz eztakizkatenak jatean, claube eh? Kl ba bazen Eta, postaz erratzen badute, enola inen osu sopa dibidez. Oh, ez n'aiz pelinitzen, eh, bai bot otuaik initen da gauza frango falli, eh? auto no inakitud, eta erretretan bon. naiz asfali, l'auto noi urte inakitut eta... Eta, ben, baina pertenzate berda e, engaiatu biskatalo. On se batra, donc, puisque, voilà, vous faites parti un peu de ma famille, pendant 25 ans, Hifotze voilà, batre, eze paga, ze, valla, voilà, rien definitif, meza batre dure. Auzoko elkarteekin batera borrokatu zen Irene Irizahil, arogeita margarren amarkadan, posta bulego hori idekitzeko, hogeita bost urtez egin zuen horlan. Ostiralean horri zan nahizuen ere, posta bulegoaren este horren berri zanduelarik, tristeziaz hartu bait zuen. Zandut eta bulego hori, En 1982, uh -huh. nik, nik saldi dut eta posta hori. E ikusi ikuzu putreta bada, ene portreta, ez duzu ah -huh. esautuko bena <laughs> biroak eta ez dut. Bena bon, nik saldi dut posta hori eta oita bost urtez ezanan izorla nian. Ene, ene kartiera da, eta basen, basen, yendia, basen yandia, behar beh, beh, beh, beh, genin uh, eta deusetik partitu gira. E nina klienta bat, ne hori. Ogei uh, urten budean edo leheno, hemen basien egun klienta, ba, klienta gizta, egun eh, klienta heran behar, usagertenda, klienta xoxa. Ba, bena, bon, ondi, nina jorde utera egun usagertenda, basen egun jende, egun eh, naz bastentzen hemen. Eta biti erten zaten, kaxo maz du, ezta haski. Ezta Béti, béti, béti, est un ordre le chantage. Béti, béti, béti, béti. Si on ne dit pas, il s'est pas le temps, il s'est pas le Béti, béti, béti. Et bon, c'est bon, il y a un école d'un avain, c'est Béti, c'est un Hauk egin beti, beti, beti, eta ertenduen ez eh? ez behar da behar da kasu egin eta hemen badalana eta ni, niz entik hilituko uh, eta Hodean, kentzen zaskerten horrenak. Ber, lan, ber lan, uh, lanainiteko, kentzen duzten horrenak. Eta bon, behar da, iten ninten, uh, pahatu gabe, horrenak iten Niaun intzan, eh? Dena ni Niaun nintzen, denen hitzeko, etzen ne ore eta jo, ba, bizkainergia bizkainergia be gero uh, uh, kendutuzte le conseil financier bakisu eta saretuste ha, ordien dendiako obligazioak izant dira ha diteko, ba Baiona limaharinen eta Baiona beti jo bazen nik ezahian nin emaste bat heldu zen uh, uh, merkatu egunean in txalzea, uh, dientiela telefonak eta ba gendeak berzutela hemen uh, voilà, berzutela telefonak ya, ya kiniola pasatzen zen. Ba, bon, heldu zen bat Oste, o, eba, oste ailez, una eta nik randevuak hartzen diena, hastian eta denak endutuzte, dena, dena. Eta gero ni, uh, ukandut uh, bon, un accident du trabai, hemen, errori niz, eta espalda autxeut, eta jo bat honiz. Eta gero, kambiatutuzte, ene, bon, ene uh, leheran plazan, ez duziren, uh, bon, etziren txekulan berrak, donk etziren investituak ni bezala, nik ene eman hemen emendut. Hene txemia izan da eskolaan horra, Jean Moulen... Hemen... E, e, e, e, Bi urtezitin. Hodean denak inatu hemen. Hene erriada hemen. Hori mm. jakindutala laikola zergatu behaz zutela. Be, Hain txun ni garrindut. Bon, Batut geholagunak ala comite d'animazion eta izi garrie... alain vezetze eta izi garrie emplikatia tira. Eh? Behala deitu du eta behar du zerbaitin eta ez du ustena al zerratzerat. Eta mm. Gola besten, da? Nah, nah. eh, Zai guai, eh, eh, eguneroza aldik da edo, yes, nah. da? Ez, hor, bada, ez, hor, nik uste jirua azte, zerratia dela, beden. Ba, uida ardura zerratia da, ez eh. da gehio jendei lanian hartzeko. Hor, da, ne batut jiru lagun, kollega, partitea tira erretretat. La, guai, hek ez dira hor duteak eh? ogidian bergut hemengo eta hemengo honenak han biltzen ahalbatuste eta esa eta jazu ezartzia courrierata Carrefour Market posta emende like bena ez da ez da shunt Zeratia ikustiak, zer... Zeratia... Ah, nik, bo, la... Zeratia ikustiak, minuten daat, minuten daat ikustiak. Gaitu dien diak eme bat dira bisiki dien dèxeak... Bon, ...bat dira gaztiake, eta... Et nik denak eik dut hor denak. Ta, bon, adina ondi artiak haute, wai... ...ta behaute joan... ...ba behaute joan, behaute joan... ...osale euh, marine, nola joan tira. Ha, eh? don lebus estila gaitu nal, gaitu akardiaak. Ah bon, c'est... C'est un bon, est-ce que c'est ça De l'humanité est-ce que c'est ça quest Est-ce que c'est... C'est respectuel. T'as rien d'accord. Ouais, y a un signe courir, à gâster, à gâster... Et bon, voilà. Chaque chose, t'as des nouvelles technologies... Et le reste, fini, quoi. Tout sur le côté, et puis on avoir le plus. Pourquoi a-t-il consisté Oui, euh, il euh, bah, y a eu ces manières. Les pétitions n'étaient pas le net. Les pétitions n'étaient pas sur le net. Il y a eu un institut qui bon, hey, a eu lieu. Il y a eu un rendez-vous sur le site. Nous sommes là. E, bon, atta... Irene irixarri polo postaino itabosturtes, berauzoko hiritarrei zerbitzu emaiteen. Eh, Ondo da, madame Estafer. Eres fine. Aba ah, eh, ah, mon fils la... il y mon nom. Chez <ride> <rire> Irano, tu sais ça. Kondoko <inaudible> mobilizazioana <inaudible> elkartzeko preste. Alors, bah, à la prochaine, manif.